Arta tăcerii Autor Blanchard Aceasta este o înregistrare, audio.ro. Un defect față de care suntem prea îngăduitori. În mod obișnuit, înclinarea cuiva spre flecă reală se reproșează cu un zâmbet. Plictiseala pe care o împrăștie uneori flecare, o constați cu o mină nepăsătoare iar divagările acestora le întâmpin ridicând din umeri. mai puțin tratează pe flecari cu toată cuvenita asprime. Flecarii, pe lângă plictiseala pe care o aduc, mai sunt de temut și din alte motive. Chiar cel mai slab dintre toate nu-i totuși un motiv lipsit de valoare, iar celelalte, mai semnificative, au o importanță covârșitoare. Ceea ce se poate întâmpla mai puțin serios în societatea flecarilor este că, ascultând o vorbărie deșartă care nu îngăduie convorbirea, adică un schimb rațional de idei, te pomenești distras de la preocupări mai interesante. Unui flecar îi place să-și înșire atât de mult ideile, încât este foarte obositor să-l urmărești în toate digresiunile sale pe care le desfășoară de prisos, fără să asculte replicile celui cu care vorbește. Nu folosește la nimic să dovedești unui flecar că s-a depărtat de subiect, el nu va asculta niciunul din avertizmentele referitoare la zădărnicia spuselor sale. Va urma să dezvolte mai departe niște argumente a căror inutilitate degeaba ar căuta cineva să o arate flecarului. Este drept că oricine căutând să-i facă pe plac flecarului ar voi să urmărească cuvintele sale, l-ar vedea numai decât bătând câmpii, pentru că el nu este capabil să urmărească îndelung o idee. Sunt mai multe feluri de flecari. Printre cei pe care îi privim cu prea mare îngăduință se numără limbutul, difuzul, flecarul care se admiră, pomposul, cel care are o părere extraordinară despre sine. Noi nu ne vom referi aici decât la așa și flecari inofensivi. De ceilalți ne vom ocupa mai târziu. Limbutul este cel despre care putem spune odată cu filozoful Limbut este cel care vorbește mai mult decât cugetă. Într-adevăr, cea mai mare parte din timp este imposibil să descoperi ceva interesant în conversația unui limbut. Cel mai mic, insignifiant fapt, limbutul îl diluează, îl lungește atât de mult încât, în mijlocul unui potop de cuvinte de prisos sau de divagații care n-au aproape nimic de a face cu subiectul, ți-e foarte greu să găsești ceva de înțeles. Rar se poate rezuma discursul unui limbut, pentru că de-abia începând să dezvolte o idee, o părăsește apoi pentru a se ocupa de alta, care, ca și cea din tâi, va fi necat într-un șuvoi de observații complet străine. Limbutul este întotdeauna plin de anecdote, de pe care le presară la întâmplare în conversație. Cea mai mică amintire, cea mai mică analogie sau aluzie sunt un prilej minunat pentru limbut. Chiar dacă nu le-ar avea, limbutul totuși va plasa istorisirea. Limbutului nu-i pasă dacă este legătură între ce spune el și subiectul discuției. El crede că evocând întâmplarea ce o are în minte, se va crea un liant. Va zice, a, apropo, și va începe o povestire care este de fapt o divagație de la problema abordată la începutul dialogului. Limbutului îi place labirintul parantezelor, în care neapărat se pierde și în care îl târăște și pe cel cu care vorbește. Caracteristica limbutului este aceea de a începe în același timp mai multe povestiri, care se combină, se încâlcesc, se completează și sunt părăsite pe neașteptate pentru a fi înlocuite cu altele, a căror soartă va fi aceeași, să rămână neterminate. Bineînțeles, în această năvală de cuvinte se strecoară adesea bârfe, indiscreții, al căror rezultat este întotdeauna supărător chiar și pentru limbut. În ceea ce îl privește pe interlocutorul limbutului, el termină conversația cu o indispoziție specială, având sentimentul că a pierdut zadarnic un timp pe care l-ar fi putut întrebuința mai bine. Cel difuz procedează aproape ca și limbutul, fără să fie însă atât de superficial. De urmărit, este tot atât de greu. Morala unei fabule l-ar asemăna cu un munte care ar naște un șoarece. Din toată vorbăria difuzului, cu greu poți trage o concluzie. Adesea e foarte dificil să prinzi ideea din valul de considerații în care cel difuz o neacă. Difuzul se numără printre persoanele pe care trebuie să le ocolești. În legătură cu cea mai neînsemnată întâmplare, el începe să înșire cuvinte în lungi perioade în care narațiunea se rătăcește. Difuzul nu sare ca limbutul de la o idee la alta. Din potrivă, el ține la o singură idee, dar o tratează cu aceeași lipsă de concentrare, oricare ar fi ea. Defectul cel mai de al difuzului este acela că vede toate problemele cu o lipsă de claritate care nu îi îngăduie să-și contureze cugetările. Difuzul caută să deslușească un lucru pe care nu-l înțelege, și cum clarificările sale nu-l mulțumesc nici pe el însuși, el le dezvoltă și le dezvoltă mereu, crezând că în mijlocul ceții în care înaintează, se va deschide raza de lumină care îl va face să întrevadă ceea ce caută. Ca și limbutul, nu e dorit. Cei care au fost prinși odată în capcana difuzului se vor feri cât vor putea să mai îndure o plictiseară de care n-au putut să scape odată. De aceea difuzii, ca și limbuții, sunt spaima celor cărora le vine greu să piardă clipele zilei, totdeauna prea scurte, niciodată suficient de lungi pentru un deleniciri importante. Difuzul cu toate acestea este mai puțin înclinat spre bârfă decât limbutul. I se întâmplă adesea ca tuturor acelor care vorbesc mult, care vorbesc chiar mai mult decât pot, să lase să scape cuvinte care n-ar fi trebuit spuse. Să ne mai mirăm atunci că nu se bucură de simpatie? Flecarul care se admiră este cel despre care se spune de obicei, se ascultă vorbind. Flecarul acesta pare făcut pentru monologele nesfârșite și face parte mai ales din genul plictisitor. Uneori este supărător pentru că în fața bucuriei lui de a spune ceea ce el numește un cuvânt de spirit, nu mai pune stabilă. Pentru plăcerea de a spune un cuvânt spiritual, nu stă încumpănă să-și înstrăineze chiar prietenii sinceri. Flecarul care se admiră nu caută decât aprobarea galeriei. Chiar dacă ar trebui să o plătească cu ura generală, el nu va fi oprit de nicio considerație dacă este vorba să arunce un cuvânt caustic după dânsul de spirit. S-ar putea crede că cel care se ascultă vorbind trebuie să fie și plin de circunspecție. Deloc! Flecarului care se ascultă vorbind îi place să-și audă sunetul vocii, să-și rotunjească perioadele frazei și să le împăuneze cu cuvinte de spirit, dar atâta tot. Flecarul acesta își ascultă cuvintele, dar el nu se ascultă gândind, astfel că se vede târât mai departe decât a socotit la început. Rar își dă seama și urmează să se admire, fără să caute să observe semnele de nerăbdare sau de neplăcere pe care ascultătorii săi nu mai pot să le ascundă. Soiul celor care se ascultă vorbind este un soi periculos și nu trebuie să-i se arate în găduință, pentru că aceasta întreține și nu trește defectul lor. Flecarul pompos nu este atât de dăunător, dar nu e mai puțin plictisitor. În general este destul de puțin abil, crezându-se superior și socotindu-se îndreptățit să dea lecții la toată lumea. Ceea ce spune el nu este de niciun folos. Flecarul acesta nu se gândește niciodată la utilitatea cuvintelor lui, nu se gândește decât la efectul lor. Cu un asemenea flecar, niciodată o conversație nu ia acea întorsătură amabilă, binevoitoare, pe care am dorit să-i o dăm. Niciun subiect nu-i simplu, totul pentru un flecar fiind un motiv de a exagera. El nu-și dă părerea, el dă un verdict pe care îl motivează printr-o mulțime de fraze goale de orice conținut. Flecarul pompos este o sărăcie de spirit nemaipomenită. El se slujește de formule vechi și vorbește în fraze umflate și seci. Asemenea, flecar este spaima întrunirilor la care vorbește. Prezența lui împiedică orice schimb de impresii. Nu se întâmplă să lase timp cuiva pentru replici, și nu ține cont de eventualele argumente ce îi se opun. Câteodată însă binevoiește să le combată, ceea ce dă prilej unei alte avalanșe de cuvinte dezlânate, rostite într-un limbaj prețios, greoi, dar pe care flecarul crede decisiv în argumentația lui. Flecarul pompos este un fel de palavragiu solemn, care face pe reacționarul înverșunat și care ar voi să suprime progresul pe care Dumnezeu socotește funest. Toate aceste feluri de palavragii sunt într-adevăr periculoase, cu toată puțina însemnătate ce li se dă. Unii, prin flecărea lor inutilă, ne atrag spre cugetări sterile, în prada cărora nu e bine să ne lăsăm. Alții, prin bârfele lor, pot da naștere la complicații serioase care să atingă și pe cei despre care vorbesc, dar și pe cei care pleacă urechea să-i asculte. Desele întâlniri cu flecarii difuzi ne deprind să negăm simplitatea și să ne îndreptăm activitatea spre scopuri inexistente. Trebuie să fim foarte atenți. Flecărea la este molipsitoare, iar cel care ascultă cu complezență este foarte aproape de situația de a deveni flecar la rândul lui. Primejdea de a asculta pe flecare cu îngăduință este evidentă dacă se vor divulga simptomele care nasc această îngăduință. Iar dacă ne vom studia cu atenție, vom vedea 1. Că faptul de a se interesa de nimicuri dovedește o mediocritate de spirit împotriva căreia este bine să reacționăm. 2. Că această mediocritate de spirit se îmbină aproape întotdeauna cu o pornire urâtă, cu plăcerea de a asculta criticarea cuiva sau cu plăcerea de a savura de făimarea pe care orice palavragiu o strecoară în cuvintele sale fără să vrea. 3. Că urmând complicatele sinuozități ale unei convorbiri difuze și sterpe, inteligența amorțește, iar mintea, nefiind atrasă de nimic de slușit, ajunge în cele din urmă din ce în ce mai confuză. 4. Că timpul petrecut ascultând fleacuri face parte din clipele pe care le regretăm apoi, fiindcă reprezintă ceva pierdut și pe care nimic nu-l poate aduce înapoi. Ceea ce vom mai vedea, încă sincer fiind, este faptul că flecărea l tinde să ne molipsească încet și pe noi. Ne vom surprinde formulând fraze goale, debitate numai pentru plăcerea de a vorbi. Ne va veni din ce în ce mai greu să spunem limpede ceea ce gândim. Ne va plăcea să lungim frazele, încărcându-le cu propoziții incidente. Ceea ce va face ca discursurile să semne cu o plasă încălcită. Ne vom pomeni declamând fraze solemne în legătură cu niște lucruri fără importanță. Și dacă vom fi de bună credință față de noi înșine, nu vom întârzia să constatăm și la alte persoane acelea sentimente față de palavragii incorigibili. Atunci va fi momentul când va trebui să facem un efort grapnic și sincer. Va trebui să recunoaștem că tot răul izvorăște din complezența cu care i-am ascultat pe palavragii. Vom lua deci hotărârea de a întrerupe orice legătură cu ei, fără a avea nici cea mai mică îngăduință. Cel mai bun mijloc este să fie opriți în timpul vorbirii, dacă nu i-am putut evita. Este drept, acest lucru este mai dificil decât credem, dar cu hotărâre vom reuși. Lucrul cel mai important este să nu arătăm palavragiilor niciun interes. Chiar de-ar spune un palavragiu, un flecar, lucrurile cele mai interesante din lume, noi ne vom impune față de el o atitudine cu totul indiferentă. După ce îl vom fi întrerupt, pentru a-i arăta în mod clar că nu vrem să ne facem complice abuzului său de pălăvrăgeală, îi vom întoarce spatele. Îl vom părăsi hotărât. În orice caz, ne vom feri să-i dăm vreo replică, pentru că acest lucru îi va întreti flecăreala. Chiar și flecarii cei mai inofensivi trebuie priviți ca fiind deși. Așadar, trebuie să ne ferim de ei, să-i evităm cât vom putea. Un alt mijloc este acela de a împiedica să se dedea maniei lor. Parafrazând un vechi proverb, am putea spune astfel. Dacă n-ar exista ascultători, n-ar exista nici flecari.